قرآن و محترمو رجل کو مولانا مبتی سراجو دین سے دا دور اے تفسیر قرآن چه پچاک بارہ آتان میں باندے شروع شوئے دا او 17 ستر ایک ننان میں باندے سر طرح سے دلئے دا دا دید ملاویدو پا تیار ساتی اشاری طاید سنت کے سات ای این سیدیز مرکل دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جنگیر را انور پورایتر انوارشیر موبائل نمبر 031-1910-124 گونه او دوید پار بایی پا دی جنت کی بی بیانی پاکی دا هر قسم بداخلہ کئینا حدیث کی رازی در حوری آغا سر پیچک دو نصیف وا خیرم منما <مترجم> تلعات علی شامس دا نور چه پس لگی پا دنیا دی دی دنیا قیمت او در حولی در دو سر دوپاٹی قیمت نشی برابری دی در طول دنیا در آغی دوپاٹی دو قیمت نشی برکولی نو چه دوپاٹا دون برا قیمتی دی, دی نو جامع بسون را قیمتی او جامع یوانه دا اویا جوڑی باچی انو دیوی دی اویا و تس زورد دی نو دا استاس بوجه خونه دا دی اخپل خزیده گوری دا دا چدا بلا جامع نشی چولی او ری دا, دا نم بیخارا پوږ یو دې ویو یو راځو ولکه دا د جنت خبره دا تاسو بوجه خبره نه ده او یا جوړي با چي حديث کې راځي ا چا ويا جوړي وا چي په بیا مو د پاندای سارمن باخکاری غوغه باخکاری هړو کې د نل باخکاری نل کې د نن زده مغز باخکاری داسي خالص الله ور کړی وَلَا هُمْ فِيهَا اَزْوَاجُ او بیا دا خود حوری حال خود دنیا دی خو الدنیا مومن اخذ حورا دیتا نشرا سے دی مقام دو مسلمانی او خود دیر اعلا دیر ارفع دیر بلند بالا دا وَلَا هُمْ فِيهَا اَزْوَاجُ او دیر بار بئی فدی جنت کی بی بیانی پاکی دا هر قسم با دا اخلاقی نا اخلاقی معذب آغا ام سولیم رضی اللہ تعالی نا زوی نا جو او دا خاون رو جرہ نو اگر آغا اگر آغا اگر نو چه خاون ابو ترحا رضی اللہ عنو راگر بچی سنگ ویخه ټیک ټاګ دی زه را اځدان چې روزه ماتول و خره غلې روزه یې دا خپله شي هاه پاز ته درې اچولې روزه مات کړه چې مات یې نو بیا خبره ته لې شو کړې نو ویلې څنګه دی علاقه و دې خره ټیک ټاګ نه اځدان چې خاوند مستر او سبا دی در روجه وخت دی او دی مسترب و پریشانه بشی آخش پا نا وقت پوری دا خوشحاله بانی خذ و تیر کرد بیا تپوس کهی چه دا خواهی که دا گوانجان چی دی دا قبیله دیل سوک سوالی شیور که او بیا وقت لی نو خواهند کهی دا دیخه کهی نو ابو طلاوی دا خواهند کوي چې سوالي شي ور په کار د پکار د پاره سروزه د پاره او بیا واغست نو بیا خپګې نه دا خبره نه کړي نو یو مسله مې رب لذت هغه بچي مونږ لاره کړو آرياتن سوالي را کړو یو سروزه د پاره اوس الله هغه ستوري خپل قانون وکړي خدای دا چې یو مسله رسول الله تعالی ان ها وي دا یزوی رسول صل الله صلى الله عليه وسلم څنګه فی ام سلیم را سردا چل کڑے نبی علیہ السلام بھی اللہ کے تاس پرش پہ کیڑی خیر وا چاہیے او رسپیکٹی بی احمد فاضل چہ ام او بیا چکلہ دماشم دے پیدائش خبر وا لارے کے مدینے روان, روان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم بھی زوم پیغمبر سر بزم خاون ام روان دی لاگ تکلیف در دزره ابو طالب دعا, دعا شروع وکړه چې ما خوشالي دره چې پیغمبر سره زم او اعظم اجدار چې پیغمبر مديني تلاشی حضور سبادشم بیبي بی مینا بی بی جوړه شوه چې دعا یو گفت او مسلم خاور دی هغه درد او تکلیف ختم شوه زج زو از کله مديني تلاړه بچي الله والا ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم بی ام سلیم للہ دی ور کڑے ام سلیم بھی زر معشم نبی, نبی دو دو ماشم ده ده خو اللہ اللہ علیہ السلام تو رسوی کہ نبی علیہ السلام تو رسے رو تجوری رواغستی پستی کڑے او د بچی پخله کی واچولا وی انصارو تجوری ډیره کوتی وګرم معشم دغه کی او کو تجوری خواګنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دعا وکتا داز زنه نبی اج دل چ خپنی دې مړ دې او دلته خو خوشاله ده سره څه دی کور ته ورشي کنه بوجي ناز ده ور وخت پنځتګي ټول څه بجو ته مړ دې راوړی کړو او دې مرچ کې ایستو کنه سره وبار خوشاله ده نو کور کې مصیبت دا بوجي ډیر ناکاره ده کنه الله زمونږه د زنانو د مین دوخاند او اخلاق موذب کی <coughs> او حدیث کې دنی کې بیبی صفات ګرازی کله چې خاوند دې ته پوری سرته چې دې خوشحال خوشاله خوشا دا دنی کې بیبی نه غلا او ولهم فی ازواج متواراتون از دې لپاره به په دې جنت کې بیبیانې پاکه دارت سم بد اخلاق نه و هم فی خالدون ا ذوی بې پدې جنات کې میشا تکمیل د بشارته کوټ توصلو وروجو سره انسان بغير د مکان نوښ نه شي ډیرولې مکان بې او جنات فکه مکان شته خوراکه بې کنه قسم قسمې وی بې نو خوراک شته نو یوازې بې نه ازواج متطهره هر شته خز اشتی بادشاہ اشتی بانگلہ اشتی خوراکا اشتی خو پسر آواز مرک دی ما خام تا بیارا سیا نا نا نعمتون اسی نعمتونی دی بادشاہی ده ارز اشتی خو پو مرک ده مرک آواز پسر لگی دلی ری نیس خون نکی وهم فی آخال دون نو دوی بای پدی جنت میشا مر گی باغچه استه و راکه استه مزګره استه واهم فيها خالدون دوی به باغ کمهشه د نعمتونه به یمشه تکمیل د بشارته کو فصل ورود سره ان الله لا يستحي يجربا او زه ايش قالو په کتاب باندې ان الله لا يستعين يضرب مثلا ما بعوزتان دا کتابو د lànې ولی په دې تکرير د سوال کې د مفسرینو دوه رايي دي دوه کولې دي بعض مفسرين رحمهم الله اغي فرمای چې کی سورته ساز رب عزت یو مثال ورکړو ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا سوق ج غیر الله را مدد کوي نو موږ نشه پیدا کولې موږ مثال ورکړو او سوره عنكبوت کې د مشرک غیر الله جره مدد کوي د مثال دځره كما سالل عنكبوت ایت غزت بيتا لکه مثال ددان کبوت جوړې کړه جال جال جوړ کړه نو کور دین په جوړې چې باران نه بچي خوان نه دشمن نه بچي عام تبوت باغ کې بجنه دي د مثال الله ورکړو نو مشرکین رسوال کړه داسن د الله کتاب کې دي شي الله لوې ذات دې لوی مثالو مثالونه به بیان کړي دا واره واره سوزونه مثال وایي بیان کړه بعضي مفسرین تطریر د سوال دا چه کئی لیکن دا بہتر ناخ کاری زکا چه سورت بقرا مدینی دے او عنقبوت مکی دے نا سوال پا مقا کیوشو جواب پا مدینی کتان سوپسائی دکتا تا پوز کئی تا وہ روگو چه کراچه تلا شمال دا بجوابو کن کمزائی که سوالی جوابی کنن او دا سورت عنقبوت دا حج و مدینی دے و دین اول سورتون روس نازل شوی دے بقره ستاسی ده او حج ایک سو تین ده پنوزن که نو دستن که دیشوی نو دیدی وجنه زمان شیخ رحمه اللہ فرمائید چی دیدی مخیاتون سر لگی مخیاتونی کیویلو که ظلماتین راعت برقات من السواحی که حضر الموت او تفسیر بیزایی اغم دا ذکر کهی دا بهتره دا نو مشرکین سوال کر دسن وی دل کتاب کې لیسی چې پدې کې د ګړس ګروز برېخنا تندر دامی سالون الله وته الله خلوی ذات لوی مثال به بیان کړو ان الله جواب وکړو ګوره مثال چې بیانای لوی مثال بیان کړو لوی مثال بیانولو سره د لوی والی د ممصله وی دچا دپالوجی مثال بیان شوی لوی والیده مماصل نی چې چا مثال بیان کړي د رنگه حقارت د مثال مستلزم د حقارت د مماصل نیوي هر مستلزم د حقارت د د ممصلو وی دچا مثال چې بیان شوی نو ورکو د مثال بیانولو سره اوس په والیده ورکوړي مثال بیانون کې نیوي بلکه د چا بیان شه داغي لوی مثال بیانول زرا عظمت د ممصل لوی عظمت د ممصل نهوي نه ربلی زته خپل بنیاد پوکول د پاره لوی مثالونه بیانای او واړو مثالونه بیانای ماجی پره ز لومات رات بره پره بلکه د ماشي مثال الله بیان کی د ماشي الله حیا نه کوي لا يقوم مساله تعلق لدی نو سم طلب شو نو یا یقینا الله یا نکئی څنګه یا نکئی الله قبول حیا باندې قبول کوي مونږ نه کوي دا د مت شاباتونه دي لیکن کیفیت مونږ نه معلوم یا چې کله خیاړ شو نو سره اکر فریدی اوس معنی دا ان الله لا استعی یقینا الله نبري دی ان الله لا يستحي يقينا الله باد نه غني ان الله مثال دماشی دماشی مثال اللہ بیان کی سوارا ورکوڑے گوانی شہرے بعوزاتانا ماشی جوسی پلیاسر دیر ورکوڑے رے لیکن تو اندامونو پلیاسر کترے رے ماشی سو اخ پی دی اتو اخ ماشی تا اتو اخ پی او حاتی خرطومی از دماشم خرطوم دے دست شیر زورن کرده آوری آره بریزه تو دی خرطوم لدمره طاقت ور کرده چه ده انسان سخ زایده غوخه ده سارمانه ده چه آغه که ورودم بیده سکنه نیغ پکنه نوزی لگه تبو آیچه پو گروکی گوته ده نکرده ده سی خوجیگی نه نیغ ننباسی آخرتوم او زار پریدی او داز زاری ره که چې سوله دې تري کې علاج نشي وای ملاریا شو بیا وای ټایفې دا شي بیماری باو زتان دماشي فما فوقا فوقیت ابن عباس فمانه د کمر یا چې کوم یو د ماشینا ماشینا ورکوړي فما فوقا اکبر منہ تسیمره کوي یا لوی د ماشینه د ماشینه ورکو دي ماشینه ده شي الله مثال بیانې نو شي بیان کړو مثال فام الزینامنو په ځار کلا کسان چې مانره ورو دي کوي یقینند د حق د دوی طرف د طرفا الله چې سویل رحمت دي او هغه کس چې کوفر کړي بزواید دي د سو اراده کړي الله په دې مثال سره یوزلو بی کسیرا ویاتی بی کسیرا گمراکی اللہ پدیسر دیر آوی دیت ورکی پدیسر دیر اولارا نو نسبت ده موزل او ده موزدی حقیقتن اللہ دے یا یوزلو گمراکی پدیسر دیر ینی سرگاندھائی پدیسر گمراید دیر دو گمرا گمراید سرگاندھائی اممم ان غومراه کي او بیا دي ما طبيعي فاسق تغاوي سيوزل کرے توبه وباسي فاسق ده بل فاسق ان هماکي چه بس اغا گناه کبیره کئی او کئی او کئی او کئی او کئی پریدی نا همیشه کئی رشوت خوری او بس کئی نا سود کئی او بس کئی نا گیره خرائی او بس کئی نا واجب همیشه پمخن پریدی گغش خرائی بس کولی پکارو انحماد کئی دی پو گناه کئی او بلا لوی مرتبا کفر کفر تیرا سے دلے دے اللہ زین آیا قزونات اللہی من بعد محساقی ہو اگا کسان چو دویش رئی وعدہ من بعد محساقی پس دو مضبوط والد اللہ نا اللہ پس دو مضبوط والد اللہ نا توحید وعدہ عاہد اللہ <سؤال> نور واږي لغورت مایدہ د ټول سماعت رازي و انا تنلما مر الله بیا یو سلا ادی پریک یا جامر کړه والله پدې سره ایو سلا چې سلا وساتل شي د بنده سلا د الله سره چې بندګی کوي ازه بنده سلا امتی پیغمبر سره چې اتباع دا یې د قران سره الله امر کړي چې سلا معملی خبرباني چې ما د واده وینا کړل دی نه کړل او خپل رښتې پرې کوي وم پرې کو من وصلا وصلا وصلا قطع قطع و صلا و سر الله ومن قذا قته الله حديث کرا دي چا چې رښتا وساتله الله عز وجل وسره ساتم رښتا پرې کوي عز وجل پرې کو دا سحق حکم دی پډوړې او پچایو ته رښتوی پرې کوي کيو احسان کړو ډوړې کړې دا ډوړې وکړو دیتوخه مکافات و نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اگر جوړوي کوړتا وکړو خو سينه خدا دا اگر در سره بد کړی لري تو واستريښته سينه خدا احسان دیتو وې صحابي راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې چی سره نیکی کوم خپلوا روزره خو دې سره بد کړي زخم کوم دې بد کړي نبی صلی الله علیه کو جاری سات خپل کار الله وشته مکافات شي الله وشته تعاون کوي یه نیک سهیو گاون که هندو اخپل کور خزلہ بی صفا کرو نو ده ده کور تا بی غرزو نو دب جاروں راواغ سنو بار بی غرزو ناغر و زانا اخپل کور بی صفا کرو دت می خلاص کرو نو دب صفا کرو بار بی غرزو کال تیر شو اگر هندوی یه شبکار ده زہ اخپل کور جارو کو متا کر بغرزو نو ده صفا کرو بگر بیہق بل احقل تی بد ریاست تی بد گندقولہ خدمات بد صفائی دا نتو پبد کار نہ تنگی گن ز پھخار ولی تنگی گن نہ تہ گندقول کو زب صفا کو اگر اثر بد کری نہ اگر بد کری دا تی بد داسی کنے نہ نہ تخو کنے اگر پ بد تن نہ جون تے پھخور تنگی گن در سر بد کینو تو ورسر احسانو کار کہ بیابت کے لئے بیائی احسانوں کا بیابت کے لئے بیائی کا اللہ باستان مقافی شید اور دوئے پرے کہی اگا چاہ مرکڑو اللہ پر زراد چی سلو ساتھ ای اور فساد کئی پوزم ککے اولائی کا ہم الخاسرون نو ناکسان دوئی دیتا وانی آنو دوئی باپ کی دعوی توحید پاغی دلائل پنزو نتیجہ و رسالت بني يوشبها الله دا غي جوابو بیا تخفيف دا اخرت او بشارت تگمیل دا بشارت په تلور و جو سره او بیا په کتاب بني يوشبوا دا غي جواب شو كيف تغفرنا ذكر دنيا به اربع و الله والا سوره بقره تلور شیوال اوله سکي مسله توحيد فاقی که دری باباو باباول ختم شو باب دویم دعوی توحید پینزا دلائل نتیجا تخفیف و بشارت او ری کتاب او پرسالت بانی دو شو به داغی جوابون ها ذکر دا سلور و نعمتون انسان و انسان سمت شرکی دللا خبرناوری کنتم امواتن فعیا کوم دا یو نعمت نشوائی نشتکری تاسواللہ نشنا اشتکری قطم عدم وجود تراوستائی یو نعمت دیم نعمتا فَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمْيَا دنیا کے دیر سو زنا استا فائدی در پار اللہ پیدا کرو درہیم نعمت درہیم استا سو عزت میں اکڑو پو ملائکو سارا فَسَجَدُوا إِلَّا وَعِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جُدُورِ سلورم اسطاسو پونیکو ما مہربانی اکڑا او سلحتم کے فتاب علیہ انہو واتواب الرحیم نشن میں اسٹکڑائی دنیاں دیتو دنیا اسطاس فیدید پارن پیدا کڑا دنیکو عزت میں اکڑا پملائی کو اوستا استاث دو پنکبانی ما محربانی اکڑا نو قیفہ تغفورون باللہ سنگا انکار کوئی دلانا سنگا اللہ خبرنا ہو رئی ذکر دو نعم اربعو او دا رب لیزت تذکیر کری دو نعم و دو قرآن کے کل نعمتون ذکر کری او کله عذابن ہیں تذکیر بالنعم او تذکیر بالنقم دیتوائی یادگرنہ <تزكیر> دے انسان پا نعمتنو سارا سسمی کوری زر سارا او یادگرنہ دے انسان پا عذابنو سارا لگا سورت انعام ومس پارا پنزو سلوی سر اختماعاتو بوری حل آل تم اللہ زکر کئی تذکیر بالنعم ونقم کئی تذکیر بالنعم <بين> <اور نقام> <تزكیر تزكیر> بن زلستم عمر سی پارا الله واي ز تنسیارا ولم نو چې تنسیابه نسب نشي نو بیا مالداري پیډې کم حتا ازاف فتحنا علیهم ابواب کل شیءه مونږه به دکو پدې دروازی دلیرو تو دنو کاخانه دیر پترقی روانکم دکان خو روانکم حتی ایزا فرحو بی ماعوتو خوپدی نعمتو نباندی دی شکر گزار نشی اخذنا هم بغتتانو فا ایزا هم مبلیسون نوی بلیون دویل اونیس دیوی نامیدی کون کی دار چانا دنگی دی پسیل سورت حراف دے پچانویں نمبر آیا تو نہم اسے پارا اللہ فرمائیں ہر پیغمبر چھ ممراو لگو وما وما رسلنا فی قریت من نبی إلا أخذنا على الباذئ والذراء كنثياب فراولم مصيباتن فراولم لعلهم يزرعون خامخ اجديازيو کې الله تا سلوړ نوي فريت عارف نام زپاره نو ثم بدلنا مكان السيات بیا مونږه لري کوو فزایدا تکلیف کې خې غړا اغه ناروغتيہ پروغتيہ بدل کم نيستي کومنداري بدل کم خو بیا هم سم نه شي حد فوق قالو قد مزعبان و سراء نفخذنا بغتتان بیا الله و نه سبنی سم وهم لا النعم و املعشرون انعام و نقم عذاب و نعمت و تذکرہ الله گئی و انسان هو الذی خلقلکم الله ذاته کیف تغفرون بالله سرنگتا سو کفر کوید اللہ نہ سر کوی اللہ سرا یمکی یاو الناس بوذ سرو الله فرمای یواز زما عبادت کوی نہ تاسو شرک کوی الله زرا نہ منایل الله خبره وکنتوم امواتن فاحیاکم او حالت چې وې تاسو مړه نو جون دي کړه تاسو الله کتم عدم نو وجود تر اوسهئی ثم یمی تکوما بیا بیا مړگی تاسو الله ره دا مرگ نشنا اشتوال کې دل داو نعمت ده لیکن معاون خداو نعمت نه ده دا وی ذکر کړه سمای میتو کوم و مرگ چه ده لوی نعمت در رب عزت ده الموتو تحفته المؤمن مرغ د مؤمن لپاره لوی تحفه را داروحه طریق قا... طریق جسد انصریه کی محبوس دے لگا څنګه چ مارغی په قفس کی محبوس انتای مسترب او پریشان ای چرته څوغه غوري مخو کی وای چې بارودم د تاګ نو د مسلمان روح دی بدن کی انصریه کی محبوس شویدی انتا آئی مصدرب دی و تیدل غواری تلل غواری اقفل وطن تا سرائی صحیح وطن تا زینو کو خوشا یا تو خوشا لی داخو عارضی زندگی دا سمائی امیتو کومو دا اینگی مرک توفہ دا که توفہ نوی اور نکو فلان نکو فلان نکو فلان نکو کول پیو کول کی دیرو ارو زیدلو پکینا نو اللہ احسانو کی سوکی ضعیفی بوزی او پادی کی سوکو سمم یمیتو کوم بیابا مڑکی تازلال اللہ سمم یوحی کوم بیابا جندی کی تازلال اللہ نو داد دو مرگشو دو جوندشو امواتن فاہیا کوم یمیتو کم سمم یوحی کوم دو مرګه د ځو شنو؟ ا مت نات ځناته اينه احيايت ان اس ناته اينه الله د ځل دي مړو کلو د ځل دو مرګه د ځوان دراغري واستو قبر کې ژوند دي او دل ترازي دنیا کې ګرځي او بلو ناشي چوجو کوي نو دا بیا دا دو مرگ دو جون ده سوابه کوم زنه شو دا خدای یو بل زندگی دی جوړا کړه ارتحاء دا قبر زندگی چر دا هغه بر حق دا کو دا قبر زندگی فقط دا و چې التا و درد تکلیف محسوس کوي او التا خوشحالي محسوس کوي دا قبر زندگی د دې جون سره سره تعلق نشته ده زن لزندگی ده و آغا زن لزندگی ده آغا جون کسوک معذب وی من آغا عذاب ده محسوس کولو ده پارده آغا توک منعم وی من آغا نعمتونو محسوس کولو ده پارده بس ده آغا جون دیسر تعلق نشته و کنتم همواتا فعیا عذابو فقط روح دا پارا فقط بدن دا پارا نو باجی قولو عذابو روح دا بس بدن سرئی تعلق نشتے در تعلق روحو با بدن نیستا او دویم قول دا چه دروح او در بدن دوار سره تعلق ده انتب واید دقا بدن خو خورشوه دا دا خو ختم شوه انو دیتا سزا سنگه انو دا خو ایسا بدن خو نده کنه دیده دی بدن مثال د جمه که مار پسوڑه که ننوه تو آوره که راوه تو یو, یو قالب پروتوی یو قالبه اغه قالو بالکل چو چوغ پروتی نسریته بالکل مار اختاری داغه مار دی وې ماریده حالانکه اغه خاول وی اغه خاول وی اغه بدن نوی اغه سرمن وی مار خپل پړچو غونځولا دا خاول دی نو دا داغه بدن چې زما استادې پدې دنیا کې دا ګوره حقيقي بدن دی نه دا د مار اگا خاول دی حقیقی اغا بادن اغا بادن بی چکم بادن منعم دے یا بادن معذب دے اغا بادن دیو جنا قرآن کی زائب زائب رب العزت فرمائی چکل دو منکرینو سا ملائکو بازی اللہ ملائک تو وی وحی وجوہ ام واد بارا دا مخ مخ ولو وائی دا کناتای کناتای والوٹا کوئی وی وائی نو تاچه تلیدللی چه مخ مخ ولو وائللی ادباری وائللی دا اغا عالم اغا بدن اصلی دا هغه معذب کیجی اغا وائللی کی گیٹا پولی کی <تصفح> نو هغه عذاب چه ملاوی روح او بادن دوارو تا ملاوی گی روح او بادن تا نو داگا دا بادن خدا خواه دا مار خوال ده پڑا چه اغا بادن اصلی تا با سزا ملاوی گی دارنگی اغا با منعام شی اغا با منعام شی اغا تا سزا ملاو شی کنتم امواتن فاحیا کومن سمائیمیتکوم سمائیوحیکوم سزا او راحت اغبادن او روح اس کو ایسا جین کے روح یا علیین کے رئے تعلق سنگئی وفا تعلق من پوئی بونا اغا تعلق من پوئی بو و, و دا غیر ممکن دا و دا غیر ممکن نه دا دنیا کې خلق ممکن کړي دا چې تزونه جوړ کړی ریډیو په سټیشن په پندای پی کې پیغام ور کوي الته سره خبري کوي دلته دا شي رږي ریډیو رږي در رابطا پیدا کړل دنیا کې د دنیا خلق ما اصنوعی تو دونی که دو مره نره نا کنکشن آرابیتا قایم کولی شی نو رب العزت اگر روح او بدن که چې کنکشن قایم کنیسا محالا دا ایس محالا نا دا دا تصوائی دا ایس محالا نا دا رب نو دو مرگا دو جوان دا خود باید زنادیقا پوانی شی نعنکار در عذاب قبر بانو شروع شید دو مرگون در آغیلی دو جن در آغیلی قبر کی عذاب نشده بختا کریم اتل سایت نزب انشاندی کم چا آیت راشید دی سلا معلومی کی اثبات در عذاب قبر نصوص سریحت و قرآن موجود دی دلالتن اشارتن صراحتن داغه احاديث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په اس باد دا د با قبر کې بیش مې رہی او عذاب قبر اوس د سری زين کې دا خدشه پیدا شي چې قبر مد بصری کلاوي مومن دپاړه 70 په 70 کلاوي او یاد درویا بل صاحبکمځه کې خفه بل صاحبکمځه کې خفه دانګي باج منګوي نو فرعون لاشي دغه زې بار غړځدلی باج منګوي نو مارغان تنو پوری یان دوه هغه وې سوزي اری کیو دریاب ته جمنا نو عالتا خو قبر نشتے نو عذاب سندے و اگورا اصل خبر دادا قبر یود فقه پو اسطلاح کردے فقاوی قبر اوکانا یا لحط کا یا شق کا شق دورا شق جو یا لحط کا دازوکانا. نو دازی بیا کو عرق بانیو کا نا یا لحط یا شق نو دا قبر د فقهاؤ په اسطلاح کره بل قبر اسطلاح د عقائدو په اسطلاح کره عقائدو پا اسطلاح کی قبر عالم برزخ توائی چا د پارا چه کم قبر گرزدلی ری یو مقبور دا پارا چه کم قبر گرزدلی ری بس سزا را کو یو سڑی دا پارا قبر دریاد خیٹا گرزدلی ری کئیو سڑی دو پارا مارغان و خیٹ قبر کر زدره هلتبه سزائی کئیو سڑی دو پارا دو عمزارو دو تودن و خیٹ قبر کر زدره هلتبه سزائیه و منعامی او کئیو کمزائی که خخشوه ده هلتبه عذاب و منعامی نو عذاب قبر امور متشابعاتو که ده من دا غیب کو کیفیت بانی نه خو خو معتزلہ انکار کوي اجازه به قبر لکه پير زمنګ دور کې انکار کوي اجازه به قبر نه حزبوله دا حزبولانه دا حزب الله زنت دیتہ حزبولې وای په شوي د حزب الله حکم ځای دی انکار کوي اجازه به قبر بیا دا تفسیر کې د دې ځکه عذاب نشته لکه نو که نو ته دا دې ځکه شته او دې ځکه نشته دا نسبته لکه ته عذاب قبر برحق چا د پاراج سب قبر ګرځې دلته عذاب دي اوس کې هیڅ څنګه ده دا کیفیت مونږ نه کوی عمر متشابهات نه جپوش نه ایمان بل غیب مطلب شو ایمان بالغیب درره چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے عذاب بھئی اللہ فرمائے دے عذاب بھئی بس منگ منہ لے دے اس کے فید بھائی نمگ پو نہیں اللہ منگ نہیں پو سم خبر نو وی تاسو نیشو نو جندی کرو تاسو لر اللہ نو بیابا مڑکی تاسو لر اللہ بیابا جندی کی تاسو لر اللہ سمائلہ ترجعون بیا با دی اللہ طرف تا تاثباو پس کرشایی یو نعمت دویم هو اللذی خلاقا لکم ما فلاز جمعیہ اللہ را زاد دے چه پیدا کردی استاظ لام دے انتفاع پیدا کردی استاظ فائدی لارا سچی پرزمک که دی ٹولو اس اشکال چې دا حاصل کې د انسان फायदा ده نو پدې مار کې پدې لړم کې د انسان څه फायदा ده او که چل کوي ظاهر ده وې फायदा شته چې ظاهري له سضو نه ډیره کوشش او انسانان تل محفوظ پاتشي دې کې फायदा یا که د دنیایي फायदा نه نو اخري وی फायदा خو یقینا نشته کنه مار دیو دو دا مار چا پیدا کردی اللہ اللہ دیو پیچھے توحید دیزدہ کردی لڑم دیو لیدو او دا چا پیدا کردی اللہ اللہ دیو مانو پلیدو دا مار پلیدو دا لڑم دن لوئے فیدہ برسکی دیشی لیکن پو باید دن یرد دی شرک کی بیاکو مفیدہ دا ندی تاجد نیست اصل که دے کلام کی تقاتو دا جمعاند مفهول ده ده فیل محضو الله فی. اللہ ازاد ده چه پیدا کرده ده ساز و فائده ده لارا ما فیل آرز سجی پزمکه که ده جمعان وعتاقیدو جمعان من ہو عقیده ولارای چه دا دا اللہ ده آرز اللہ پیدا کرده ده نا جمعاند مفهول ده فیل محضو فی. واتقدوا جميعا منه سکب الانسان فائدې سکب نهي فاعتقده داول را ده هر څه چا پیدا کړی دي سورت جاسيا 25 तमه سه پاره دغه سمایه دکوګري التا الله ذکر کوي سورت جاسيا 25 तमه سه پاره وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اوکونا؟ در مانا دوستو اللہ ازاد اتا بکری تازلالا سچی بردی اوکتا جميعًا مِّنْهُ دا حرص دا اللہ دا طرف دی جميعًا مِّنْهُ ان في ذلك ضایات للقوم يتفکرون اوس معنی دا عقید اولای چې دا ارت دا الله دی سکه به استفایدې سکه باندې ثم استوى السماء به را دا کړه الله اسمان ته فسوهن سبع برابر اکړو واڑ آسمانونه پرکړو واڑ آسمانونه وا آسمانونه الله پیدا کړ د آیت نه دا معلومی کی چې پیدایش د اوسمه کې مخ کنو شو او رس سم ما سم راځي تراخف زمان د پاره بیا راځه وګړو آسمان ته آسمان رس پیدا کړ خوبل ځای الله فرمایي وَالْعَرْضَ بعد ذَلِكَ دَحَاهَا ازمکا پس د پیدایش دو اسمان نا غُرَوُلِ دَ اللَّهِ نوالت اسمان پیدایش مخ که او در دو کې که نو جوابی دا اصل که پیدایش دو مخ که نوشی مَا دَخ او اسمان پیدا کرو او بل دلو غریدل ده ازمه کې پس ده پیدایش ده اسمان نه یا ده سمه ده تراخی نه ده سمه مانه بیا روست ده ناغه تراخی فی زمان ده پارازی اکل سمه رازی استبعاد ده پارا بیا لاو بورا پختو که مانه کی, کی. ده اللہ قدرتون تا التمانه ده تاخیر نه درستوالی نه اغتوائی سمم ای استبعا دیا اوز معنی دا اللہ ازاد پیدا کردی ساز پیدا دی لارا سچی پرزم کردی عقیدہ اولارا چھ دار سا مخلوب دال لارا سمم سوائل سماء بیال او گورای بیال او گورا چی رازو کرا اللہ اسمان تا نو پورا کرا غور اسمانونا سونو لوی دو قدرتو نو مالک وا وا به کل شان علیمو سبانه د پوا کار سپو الله لري دنیا ذکر شو اوس درې نعمت درې نعمت د در پرتمهید وایز قال ربک ذا از یو ځای کې موږ معناو کو بیا بیا نه کو وایز ذا از مفعول ده د فعل ماذو واذكر ازقال یاد کا کله چوي ربستا ملائک تا نئز مفول ده فين ماغفي واذكر ازقال یادا عزت از ده نو معنا نه لري تصين د كلام د پارا ذکر شويغه معنا نشته روايض قال رب کو کله ربستا بیا معنا نه کو کلاچ وی ربستا ملایکو تا انی جاعل ان فنلاس خلیفہ ز پیدا کون کې پوزمکه کې خلیفہ جاعل معنی ګرځون کې او جاعل معنی خالق روستو لفظ دا خالقن راغله نو دې وزناته دې جاعلن معنی خالقن زین پیدا کون کې پوزمکه کې خلیفہ اوسمهکهکه خلیفہ پیدا کوم او سوال دار ہے چې د رب عزتو د ملائک سره د مشورې څخه ضرورت هیڅ ولی الله مشوره وکړه مشوره خوانه سو کوي چې زما رائے بټی کی د زراي بټی کی د زراي بټی کی شورا کی نه مشوره گئی نو رب عزت د مشورې څخه ضرورت واخو عالم ذات دې نو سره مشوره کولا اشاره دې ته دا دربر عزت د مشورې ته ضرورت نشته او بیا مشورکړه ما وتا ته کوي سر کار په مشوره او خپل منځ کې وامروم امروم شورا بینام د کانو خبر کارو په دنیا کې په مشورایي